а й листи до його дружини татарки, коли та від'їжджала на Волгу до батьків. Капітан Марторосян відзначався тим, що мав найбільший на всі збройні сили СССР ніс. Ні, він не стремів уперед, як у Бержирака, а просто починався десь посеред лоба і закінчувався на підборідді, тож не дивно, що в дивізії він мав адекватну погрімуху. Ніс. Попередній сержант писар дембельнувся і вибір носа впав на Люденюка. Той якраз перечитував Воля і саме дійшов до повісті ніс, коли Салабон на тумбоці, послухавши телефон, вигукнув Сержант Люденюк, комбату. Ось і не вір після цього вправидіння. Хоча пантелеймону не треба було додаткових доказів. Він і так вірив у свою винятковість, у те, що йому належить зіграти помітну роль в історії. Разом із посадою носового писаря Люденюк отримав у спадок ще й полігон. Там за допомогою дрібнокаліберних гвинтівок і виготовленої за картою зменшеної моделі місцевості офіцери-артилеристи управлялися в коригуванні батарей на вогню. Щоранку Люденюк брав зі зброярні дві дрібнокаліберні гвинтівки. Бінок й поволі чвалав на гвинтополігон. Потім приходили офіцери. Вони давали Люденюку пачку набоїв, казали, «Іди, постріляй, ворон, синку, якщо буде йти гомберг, даси знати». І сідали грати в карти. Люденюк так і робив. Стріляв по воронах і порожніх пляшках, від дешевого місцевина Агдам, але все більше читав книжки і журнали. Коли все набридало, дивився на північ, наукриті снігом вершини Кавказського хребта, що зіймалися вищих хмар, і думав, може дезертирувати, втекти з караулу з автоматом, багнетом, двома магазинами набоїв, перейти Кавказ, пробратися в Україну, і сформувати партизанський загін десь у Карпатах. Після обіду він засинав на верхній терасі. Як завжди під пекучим південним сонцем йому снилася еротика, що переходила в порно. Коли не спалося, викликав у уяві картинки, що правда явно прикрашені свого до армійського життя. Це був вічний лагідний серпень, постійно заходило сонце, але завжди не до кінця. Безкінечно гримів хард-рок, переважно виконання річі Блекмора з його черговим проєктом. Дешеве вино викликало ейфорію, але не давало похмілля. Поряд завжди була дівчина його мрії зеленого ока, за традицією з білявим хвилястим, вигорілим волоссям, у вольветовій міні-спідниці, яка відкривала засмаглі струнки ноги. Ось яким був його світ, і ось куди він має незабаром повернутися. Останні місяці служби сержант Люденюк так пройнявся за непадницьким армійським похоїстським настроєм, що впав у великі лінощі, а щодо солдатської їдальні, то ще й у гординю. Територію він ходив дуже повільно, аби в суї не спітніти, Головний обір у теплих краях, де був розташований, і ґзакво захисного кольору капелюх Панама не носив, аби не зіпсувати зачіску, яку він щоранку не менше години конструював перед дзеркалом за допомогою двох гребінців трирядного і простого. Латунна бляха форманого пояса, яку він принципово перестав чистити, теліпалася вже навіть нижче дітородного органа. В їдальню ходив лише на сніданок, аби випити чаю і з'їсти 20-грамовий циліндрик масла з білим хлібом. Солдатські обіди вечерю Люденюк ігнорував. Удень він ходив у чайну, де забавлявся з гущенним молоком, печивом і зеленою солодкою водою тархун. А ввечері разом з іншими дідами пив азербайджанське вино Агдам, підсилене технічним спиртом. Заїдали, чим Бог послав, а посилалися їм зазвичай м'ясні тушонки й рибні консерви зі складу НЗ, неприкосновенний запас. Делікатеси з домашніх посилок, що часто надходили молодим солдатам, які охоче ділилися з дідами, або просто смажена картопля, яку для них готували кухарі в їдальні а салабони приносили у великій пательні, просто в батарейну каптерку, де й відбувалися ще вечірні трапези. Чергового по частині офіцера вони швидко споювали і вкладали спати в солдатське ліжко, якщо це був похуїст, і задурювали тим, що товариш капітан сьогодні у сержанта діда день рождення, якщо це був служака, хоча таке траплялося рідко, в основному черговими Ходили офіцери із категорії чмо. До речі, термін чмо теж був одним із засадничих у тодішній радянській армії і означав солдата, сержанта, прапорщика чи офіцера. До генеральських чинів чмошники не дослужувалися, який вже втратив будь-яку надію на покращення недосконалого армійського світу і свого становища в ньому. Офіцер такий уже не вірив у свою кар'єру, а солдат у можливий дембль, тому чмошники завжди ходили похнюпленими, понурими, рідко не збудуна, офіцери й прапорчики, а найпомітнішою їхньою ознакою був страшенно неохайний зовнішній вигляд. Джинджуристий дід Люденюк відкрито зневажав чмо офіцерів і шугав чмо солдатів, а потаємно тішився, чим більше чмошників радянській армії тим легше бути таким героєм, як український у майбутньому повстанець Пантелеймон Звитяжний, зруйнувати нахуй цю підлу імперію під дурною назвою СССР. Якби тоді хтось такий, кому можна довіряти, запитав Люденюка, що він колишній студент, а тепер сержант найбільшої після китайської армії світу має проти радянської влади, він не знав би, як відповісти, чому став антисоветчиком і українським буржуазним націоналістом. Адже він тоді майже нічого не знав про справжню сутність ленінського більшовизму, про Сталіна і Троцького, про репресії і голодомори, про виселення і депортації, про події 1956 року в Угорщині та 1968 року в Чехословаччині, про Брежнівські психушки і концтабори. Мало того, він із неспотвореної історії України багато чого не знав. Не знав правди ні про Переяславську раду, ні про Конотопську битву,